Máté evangéliuma Első fejezet Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákóbot, Jákób nemzé Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fárest és Zárát, Támártól. Fáres nemzé Esromot, Esrom nemzé Arámot. Arám nemzé Aminádábot. Aminádáb nemzé Nahásont, Naháson nemzé Sálmont. Sálmon nemzé Boászt, Ráháptól, Boáz nemzé Obedet, Rúttól, Obed nemzé Isait. Isai nemzé Dávid királyt, Dávid király nemzé Salamont, az Uriás feleségétől. Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiját, Abia nemzé Asát, Asa nemzé Jozafátot, Józafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uzziást, Uzzziás nemzé Joatámot, Jóatám nemzé Akhást, Akház nemzé Ezékiást. Ezékiás nemzé Manossét, Manossé nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást, Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Salétielt, Salétiel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Azort, Azor nemzé sádókot, Sádók nemzé Akimot, Akim nemzé Eliudot, Eliud nemzé Eleázát, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákóbot.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 és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeri őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak.